when we rage slipping in front of the gang slipping inside of the range quick to go out with the bang it's like i threw out a grenade when you pull up in this when they killing when we get you feel me pulling up this kid and really came to get it in the liver murder prince turn over ambulance yeah, 30 bullets in advance candlelight and grave Get it either way, you will regret it Cemetery's where you headed yeah. yeah, Message in the chorus You bastards got nothing for us The Overlord is the rawest I ain't talking about a rent or car When I'm pulling a tourist It's Halloween, them candy bars That get you killed in the forest We are lyrically lawless Stack Hardest, slug to make you forget all that slickest shit that you thought of Blow your mind with the snort off Just when you thought it was safe We bustin' at you from the rape They hittin' a the donut Ain't nothin' sweet when we comin' to play When I say that you ain't fuckin' with wine I do not mean kisses blue But I got the potential to fuckin' flip When I mention what a pension to Come back with Avengers like Jack the Ripper Just givin' you a sample of fuckin' snippin' Like scissors do Now when I hit the booth I think of the days I open I was quick to fuck fly off the hand like a fucking riches boom I called it plug and flowers cuz i was so quick to pick it to look like it's petunia segmentula but thanks to cool jay he created the mustard getty sauce and mozzarella on a tray for the pasta well. you got a couple of motherfucking train killers on ya, on ya. and i'm just being this frank as sinatra when well, i'm saying that i'm a keeper shit gangster is my sister but when you got fanatics going so crazy they mafia looking like organized crime because you can't get a mafia yeah, mafia know your motherfucking enemies they want to off ya like offer end up your body in lake men and talk that's how you know you fucking saw and you came and you conquered fini didi did you stop in the You know why women treat me like BDK the king and they feel great see the way I got more on my plate than or you been the face so better pick a better big BC they kiss your history it's shady it's yeah. about to set it on you like a TV tray man I see the way people say I'm so evil they fucking think that thematic fate in my DNA are exactly the same but when I leave this game things ain't on the same but it's a need a change and I'm the meat and mate go ahead and crack a bottle cuz this is NJ me and me and James got that avocado we the social pass and we got you whole on our laps and so we're going back to Cali so she can blow on our sax Bon bon bon bon bon bon Ricochet në klavë 5 Ricochet Hukuda et n'a po yo edo në 207222. Cili ishte domethënë slogani i Cyber 2024. Vazhdoni të shkruani, faleminderit që po na shkruani. Me përgjithësi me ato që po shohim ne janë të gjithë të pakënaqur, shumë të pakënaqur, sidomos me ato që kanë pushuar në Shqipëri. Një shpikon edhe faktin që shumët kanë qena ta që kanë ikur dhe kanë përshuar jashtë Sepse me të njëtën ose edhe më pak, sa si ljekësh, kanë bërë më shumë qef dhe janë djerë më të respektuar Po pëse, uh, pëse e thua këtë ti, kërën ministri tha kanë, kanë përshuar në bitë 80 milion Po përshuar po, po, po, në, më, se, në më, milion, qikë më pak Në mund bërë <laughs> në, në ty Një slogan tjetër është, ke mesaji, ah. në sielim turist për vetëm një festival Po E numronai nga Surreali, la gjithë avionacha u ulën çan ngrihen gjithë me radhë. Po çse ka kopse mos ta bëj. Po normal që ka kopse, për sa kohë që pikturon në zyrë ka vetëm bojëra dhe nuk ka asgjë tjetër. Bën podcast e pikturon, po, ku dy orë ças bën ai. E përdor studion e krye të gjitha të krye ministri, e, e përdor si studio për pikturues. Po Kuton? se kishte plasit ulumbasen e nga Gjermania, nga De Stigel. Morëthe çaj. Ah. A po shoh, a po kaza, futska. Kazan Germonobur. Atë she, сега më der fare. Jo po çeveria i lidhur me mafie ndërkombëtare kështu gjëra. Po ja, inteligjenca artificiale montazh. Zona e Mercurës, përshëndetje. Oh, slogani për këtë vit do ishte perfekt sikur ta emërtonin Akademia e Lëpirsëve ose një emër më modern, Lollipop Junior. Sa shumë jashtuar më. Ju përshëndes nga Stockholmi. Naçi no, duhet t'i falë. Përshëndetje, përshëndetje Stockholmza. Naçi. Ose për shkak që janë banda The Killers, mund të jetë The Killmers. Killmers. Ka shumë më të fantastikë, shtoj më shumë, The Thifters. Thifters. Ja të zëjë të tëra, i kam këtu. Thotë përshëndetje do për temën, sloganët janë 5, për bilëtëzumë 2 nga 2, për këne si. Oh. Sloganët për verën 2.30 do t'ishe 1. Guida blendastike. Blendastike, bravo. 2. <laughs> zjarë dhe thëtsirë. Bravo. Ka dhe 3 tjetë dhe e themi <laughs> që të... Po, po, tjeta, po, po, po, po, po, po, po. Po, minister i <laughs> brend që pjero vëngu me Doron Maskhu, të i dhon Doron Zerfix e zjarën mra po t'o vështu. Po, pa, pasme e zjarë. <laughs> <Edhe njëri, laughs> zjarë që gojsh pasme e. Edhe nj <laughs> <o> <laughs> Ah, jemi. Ai Donald Trumpin bjemo ai, ai po. Slogani on ishit ishte showroomi me produktet Bath Çimit për për Bathor. Është Çimin. Përshëndetje doganier më të fuqishëm Bruno Joni, respekt e jeni nisha nga Ferri. Ah, mesazh nga Ferri. Ju përshëndesim dhe ne hap. Hajde. Paskaval atje. Nga Ferri apo nga Firi? hapin valet një centar gjithë oh. ka një emër uh -huh. në ka navoj të shëto si për qytete urbane në përjetë në për rra në çavra o sa po çingenishat o sa bot hello from machine dance oh yeah yeah danon traveler mm -hmm. por ton direkt nga florida jahoda dhe dytit po pra slogani i të verqe u munduan shumë por s'mbraan o heq jo agjenti soros te iku te njoj Ajë Mikel Binjan greet again. Skaiga këmo edhe një orë. Kujdes zërmasë ne shqiptarët kemi shprehë treta e vërteta, oh, po ka yeah. dalë tash edhe katërta e katërtata. Ta. Ta... Po, ta... <laughs> po e pesta e vërteta, e gjashta e vërteta, shta... gjashtë e. Yeah. e. Po shojën ta binier, po yeah, tani yeah. Amerik, tani Amerik duhet ndjekin ata rregullën e kanunit, që qofse shkrep dhe nuk ndodh gjë, falet. Po, po, kjo është, po, është e parë, e parë par ftohtësisht dhe largë e larg, e disa kod kishte shpëtuar. Edhe kësa radhë, do në e parkë shumë nga lërgë, pa ju fara e se qa mund këtë do nga, nga lërgë faktë e kështë e pare, thoshtë e pozicionimi i këti personit pa. nuk du, nuk e shikon, dhe thotë Donald Trumpin Jo, jo, për idea e shtë që ky paska qenë, nuk paska qenë i keq fare për qitje, paska qenë godja i mirë mm. Por thjeshtë nuk i shkrepi, ka që O, Quna, imi në rikoshet Jo, më plume rikoshet, më plume rikoshet Nese, vazhdejme të të të të të të të të Slogani për këtë vit më mirë po rezervoj dy javë ndajt. Po, kush e ai Sarandës? Oh, oh, oh, sa, mirë, e. sa mirë. Sa mirë, po për rrezik ka shkuar më në fund. Edhe slogani, kondicioneri në krye të detyrës. Bravo, po. Ëh, eh, çendron edhe kjo. Çerka hiç kondicioner. O oh, çe gënjoni dufos. A doni më shtyim? Garaja. Po. <laughs> Nuk i nis nga vllajt mot. Ose doje offline. Oi, oi limit, djimim. Oi limit. E doç. O, oj bateria. Lera nes do bi bateria. Nes nuk nuk, ha, nuk jit, hap kilmin, nuk hap pikilmin. Roma, <laughs> hajde. Pohetër, si të duash ti. Ja dhe i fundit për këtë peshë. Oh, vazhdon kë? Filipinas dhe Indian në Shqipëri anë mban. Slogan. Filipinas. Vet, ja, indian, indian në Shqipëri anë mban. Zakonisht janë për këto uh, pastrimet në bshpië, në burgjëra, oh, apo i tregojnë shumë të mirë. Po, punojnë, punojnë. Alo, përshëndetje. Vamoo! O të zë! O të shnei që për në amerikaj shpeshtë, jë zë të umbe fara! O të shnei që për në amerikaj shpeshtë, jë zë të umbe fara! U kuq ku elë ato jingle-n ti ke pasur me sikos, i hyre shpatrokitur ti. E po, xariun të merre me jingle-n. Në mëngjes në fund të fundit. Ti e di më shpërti e di. Është zona e shtëpisë. Jam në zonë, jam jamun. Papa pati atë humbët, nuk e di më nga i ka gjurmët edhe vjet. Out of nothing, ka oh, si tjede, me çaj, çaj e bën gjë të bukur. Ti çka më dorë autotune. Ke bërë dot shumë mirë, po në Spotify ke bër. Jo, jo, përdor autotunin që mos më jopim dorë. Me shopping ici çka? Devinaj juks në peri zonën e gjet. Go. <laughs> Me shopping, shopping. Let's go. Se po ju them se do bëjmë pazar për pa të blier sa gjëra të reja. Jo, jo. Seksi pregin. Po, mora këtu. Ah, çamora. Ka marr një rrymë këtu. Po, e bësin lok by lok, mash. Oh, Na rrego, oh, marrego fare oh, oh. deri për konsideratën. Si po më po, po ieri po, po, thui shumë kështu pas Jacuca mohbete bashkë. Dilka si bakllava kur të vesh. <të> <të> në martidën ngulës nikën. Patjetër, patjetër, po prap po, kemi, hë, urdhra. Ku do të ngulës nikën? Sa të mirë jeni, më jeni shumë të mirë, ma nuk e di. Kur të takojemi? Kur do të ha edhe sërbetin sipër? Kur të takojmë do t'im pres fik atier, do t'im pres pasoj. Po, do t'i gjemi një vëndë dhe atyre, më s'ki më rënda. Në i vërnda që apë do i lëshë një vëndë. Varet, varet, varet si do jetë relevi. O, zëmër më kam armalli për ty. Po, qëneti ju që u kujtove për mu se ti ike, mëre dhejnë. Da t'ja në skimulari, një dëqorika në jetë të saj. E këtë gje kek shu bazikë, dëmë të në bazën, se do t'kyjërët përsoj. E dhe imi si oh, stohur, se ka për Po, këto persona që i kishe më u kref mjesë, ku i gëllën? <laughs> po, përse posi gjellosi kote që, ha? Jo, përse, po jo, përse, po do më të një hiku, uhu, mi fara uh... dhe erë, i ta njësë kur s'ka në dhe ze gjo E, përta po një të rish një muaj me këma apur edhe të zëmërqi a... Të prita, të prita, të prita... Oh! Zemrë, si shkoj se lën, Niku? Miru nda dhe keqma të grekun Ashtu, Ja, përfër një indri për këte Kosona ta grekët uh, oj po ja, apo plesë kushit të vinë çorrovota. Po siç kemi pasur muabetat, nazi e po do, pa lënë të di apo. A do merresh mjalt mu? Po çfarë po më <gjurën> shok, do mjalt se mos ka vëm çorrovota mja gjeni ka mjalt. Tani aksident, shokë, shrrët, dom mjalt. Do, do vi sta ngjys tek tatia Rafiqu shkon. Do vi patjetër. Do visa duhet sjarroam që të marrem vesh ku do shkojmë, domun ku do ku do shkojmë. Sa do le me çapa të vogla apo me çapa të rroja? Ato janë ato janë punte zotit, ato kur shkojmë ke shtëpi e zgjidhim. Do më të më të në përtypje t'i ektë, në përtypje. Po ta tjep? t'i e, zëmë bërë. Bëjt e qikë t'rana, kam se e ka qefikë. Kam bërë qik, pa? <të> dhe qikë... Po? Pas tërma. Ete pas tërma, bravo, shumë. <të> kam zënë fasule. Kësë zënë fasule? Po. po si në kësë në kos? Jo, jo. Vëzorep, nga që kanë kohë përshujan përë qikohë në fasule. Ah, kuptoj. Në, po tërmohë ke prallë? Ah Ja, Kam ka një video, tën kur kur video të tënden kur ma hekuros e rre fundit Ska në vëjna në nëzësh Nuk ka në vëjna në nëzësh Nuk ka në vëjna në nëzësh Në vëjna ato që vinë vete kur më zë malli mm -hmm. Ja, kushushke benin Ka përshkëve se shkëjkë Unë Qështë një kërëu atë duja, ja, ja, ja Pa këte e ven duar në zjarëne, s'ka problem luken, ja, ja, ja, një dëshmëtar ogullar Zëmër, me ishqë e kurë dhitet Por dhe Ha <laughs> falshë. <laughs> ja po. Oh. Ja po. Ne bëjmë ndonjë transvetim, jam uh, bonon. Nuk e ke smërzitur, nuk e mës në fillim. Po ka ndryshuar faksa gjëra, po kur tulemi do si të shajrëm edhe të marrimi vesh, do të thonë të merremi vesh ku do ta çojmë të marrdhëni pra apo. Midnregus. Un mendoj që ti je dieta më e mirë për ekin. Çfarë s'ka provuar sa herë vitet e ty, e di si bëhet më. Un e di. Po, bjetë të të kile direkt E tishë më dharën e fundi dojtë i këm Tha qërovat, qërovat tiran Ka arë një, ar një mesaj për ty, thot Ciri është destinacionin i radhes për Tatjanën Pas Selanikut A të re, ndoshta, ndoshta, Malta Malta Malta, Malta. A... Cirojt legu mirë atë A ty ku plaf plof ke Malta Koloni, <të> koloni anglezë E t'i zë më bërë Në rregull. Domethënë se ndoshta në ndonjë mur, gjysëm jashtë, gjysëm brenda. Si legjend... Le të bashohemi të takohemi, zgjidhim sa gjëra, pastaj vazhdo, bëj çfarë dësh ti. Vetëm ose me Mur. Legjendën e, e Rozafas Simolarit, po oh, Rozafas Simolarit. Me një sonë ai me rëndërtës. Ai në Simolari, Rozafa Simolari. Imagjino, ajo me ajo me një jok si jashtë është 8000 lek billeta. Imagjino ti kishte dy jashtë. Pastaj edhe kjo, malbona Simolarit. Merrë <gjotë> <të> lavde. Ju përshëndesim bukurosen. Përshëndesim. Boben, mm. mm. Boben. Nuk ka zgrasi me mua tani të themi të drejtën. Mm. Jesh ja, relative kjo. Është ta relative. Tash ti, tash ti që ta ta konkludojmë se tani nuk intereson të gjithë veçanë marrëdhënies keni ju të ftohta apo të ngrohta. Në fundjavë do shkojmë vlla, them të shkojmë. Son do ty mik. Se e kam shumë gjanta të janë? Hajde i një bashkë. Jo, jo, që duhë në da? Këtë është prezent? Këtë të filmojë ty se që a bëndi? Jo, jo, jo më të fieshë bisetë që që shërorë. Këtë të që ka lasë e mbaroj punëve për jaj. Oma tjetër. Dupër osia kam lënun, mjaltë edhe rigonë, te eger ka që duhën, më duhën si që tjetër. Do t'i keshë. Do t'i keshë, pa më rakëfare. E gushtë se këte ka Është xhef, është xhef, janë xhefra ne po kështu. Po, s'ti, ona dëson bërmë janë në xhef. Rika pra, Rika na torrika tash. Dakor rregull. Tash je gatër për ruktim drej. Tanim për kokoshka. Okej, në rregull. Do vi do flasim. Jan ngjeni çiksu peng. Po sa bë labun e vishi ti ashtu, po mambos. Kanë po ti thos gjiha se janë me shokut, janë punë. Po sa bë surje, po vet. Okej, në rregull, e mora vesh. Tati. E mora vesh. Jo gargarim. Tati, dhe jam ti në smëshinë, ke parasysh? Si jo, jo Jo, ja, <laughs> është kënga më ere nga Linkin Park, por... Opo nëme dhe kjo Por, me vokaliste femër, se normal, se a i tjetër është rëmet oh, past mm. Si po po, dhe po, përpe <laughs> E dime, kam gjurë atë këngën, edhe kam gjurë fjallëshundë mirë pra të gosë Po, sigurisë A i përshka trojët, brënave të vetës E, kuptojme të bire, kuptojme, shofën, shive, u në bëqëllë djerës Ti <laughs> si pasë a rumin mua, pa më marë mua, si sa rumë, nuk shëro, ës Kutë, nuk të nuk të hesh nga goja. As turse si të këta bolenin. Po ah, zemra. Ishte koha kur. Ah, zemra vogël. Ku do vij të më, më, më, më, më plendosh? Të fash pra mu të vinë nga fund japa, po ik tash. Ja me njerëz, më fal apo i shojesh. Faleminderit që më robbush më zë. Ne gjithë mirë, gjithë mirë. Jas miraz. Do të jetë në kush e di. Ose kutush. E mora vesh daçbo burr ndajë do rush. Okej. Po kushtet janë ngri telefonin kësaj pa <laughs> buret. Sa pem po si dëra më bur. Ora jo të do pole. Po ç'do më ka pas dy dëra lla në ver, s'çaja mun olla. M'fal një pyetje që mamun gjithë. M'fal një pyetje kam un, kot, kuriozitet. Ato qimet e kësaj nishanit të buza. Mm. I heqë apë i ka? Unë, unë apë jo. Jo, ma jo, ajo. I heqë më burë. I heqë. I heqë me brisë me nga to që janë me tre. Lukë të të shpondë më dhe. Jo, ja, jo, të që e ka, e ka, është kështë a manë keqë. Si thoni, ta di gjemë të un, këmë un, në në të, reddingin përës. E di gjemë se, dhijem, po imaginoj, e jenë gëmë të posë nishanin me qime në burë, që të të janë në shpolarit, që e këtë i maqinata m Ayo, ayo, ayo Atyko per poothet nisanymi nisanyn Se reiki ka nis Linkin Park, Linkin Park Your blades are sharpened with precision Flash in your favorite point of view I know you're waiting in the distance Just like you always do Just like you always do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 in a special Këngë e bukur. Më pëlqen, më pëlqen. Ju urojm dhe shumë sukses avokalesës së re. Si ka emrin e ndrosat i jesh? Ah, nuk më kujtohet. Nuk ka rëndin. Le të semë dy fjalë për Vlora Marinën. Jepi. Jete më shumë. Keni preferencë apo? Si duash ti? Okej. Okay. Pozicionuar në zemër të qytetit të Vlorës, mbi 800 apartamente premium në Vullëm të Dorës, hotelin e parë me 5 yje Marriott Në bregdetin Shqiptar Marinën e partë të klasin pëtëroër në vënd Me mbi 400 poste ankurimi për jakte dhe mega jakte Për të parkuar ose ankuruar ja, I vetëmi projekt që ofron apartamente totalisht të mobiluar Shmimet më të mire në mesdhe dhe me financim pako në tëral Kontaktoni tani në 069 ose 069 80 14 999 Ose vizitoni vloramarina.com Vlora Marina, where relax means discovery. Do ti përshëndes tani Dhëse 3000 me një super këngë. Ka shumë kohë, ka shumë këngësh publikuar, mm -hmm. por mu mua më jep shumë diç si të mirë. Ka qenë konkurues në dikur në festivalin e dikushëm Top Fest. Mm -hmm. Gremzat kanë qenë një grup nga Maqedonia, nga shqiptarë Maqedonia, nga Skupi në Mosgaboj. Po. Dhe ka qenë një produksioni i grupit famshëm shqiptar që është akoma bla bla bla. Uhum. Mm Kënga quhet Hapat. Dijoni më shumë vëmendje se do i kujtohen shumë shumë shumë vite të skuqura, okay. po me një muzikë shumë të mirë ku ka qenë ton festi. Gremzat hapat Floren, Eglejnin dhe Indren. Riko Shet, Ritransmetim. Riko Shet, transmitojt live, gjithdo të mërkur, nga ora 2.10 dhe rin orën 5.10 dhe tani është Ritransmetim.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 Farimdej dhe ju që përndani kohën të uaj bashkë me ne. E ardhme a jeni ju. Si ardhme në embryon, që pas fak do marë në duar frerët, nuk është herët të interesoheni, të dini që tani, qëfar sidash ju presi. Cilat pun do kryeni. Cilat lufta. C cilat gjëra dhe pusni. Cilat no gjëra dhe lepini. Farimdej për mesajët dhe motivimit dhe të kudi që unë dhe më thënë. Takë! Ta për të bëni një grup uh, spiropalizimi i, oh. i i i rinis dhe i shoqërisë shqiptare në një super grup gjigant që do të quhet The Fifthers. Po mund, shikoj, mund t'jetë, mund t'jetë edhe epokë. Epoka oh, oh. e. Ne kem zotaj, the Crimson, the Vermeers. <laughs> Sot flasim për temën, cila ose cili ishte slogani Xavera oh, ja, që do të diskutojmë apo jo? Dhe, po, po flasim po, burr. Xavera po, që po themi kaluam, ha, që kaluam. Do bëhet cili ishte po, po. slogani i Vera 2024. Kur vin ato drita më? Se kam i të në fare 069 27 222 I dashurikin Yes bro Me qatë do nga përshëndesesh more Se jo, me qeshke muzika, kështu si gridu më thënë Jo muzika, koha Koha, më fali, pëse më stishtë e një nirvana Një nirvana? Një nirvana dhe ishte shumë interesante Një nirvana si gjondja po si grupë? Po si grupë? Po si grupë? Po si grupë? Po si falë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Kurt Kbejnaj kë doha. Ishi di këtu ë, uh, si ta them, nuk di sta them. Jo, ne kse marr malli mua, kse marr malli shumë për ty këna. Sigurisht. Vazhdoni të na shkruani. 069 20 70 222. 22. O Flor, mos keni mesazh? Kemi mesazhe. 560. Kemi mesazhe <laughs> <Se, mesashe? laughs> shumë mirë. Kemi mesazhe po. <laughs> Sto <laughs> gjalë për vitin 2024. U Edirama pip pip pip. Ës po kënga. Ora, na ka marr malli me një gjukë. Se jo. U oh, Edirama pip, pip pip pip. Se jo. Pip pip pip. Këmër këdosha, a kënë i talë rikën e i fije A në nga tirana, respekt e zotirujt E sloganit ideal e një gjova të Eronews Rama, kryministri, jonë 10 vite para oh. A, ah, po, po. kërmili aradës Ka të po. televizion e fakt që dë më thëmë bëjnë gargar Me, me, me, me lejme të politikës E shtë si thonë bërtetën si qështë vla Po, po, po, derin në zofag Slogani për verën <laughs> ose për këtë verër 2004 Do të ishte asë një ditë pushim për lalinë je je a a a a je je je o o je dirama pip pip pip pip pip o o o o o pip pip pip papap pip o je dirama pip pip pip do vi zamoridego oh oh oh immaginò immaginando che llonte tomorrowland me ngomë tomorrow den do shkonin gjithta që e përdorin e zofakun Por t'i bërë chefi në gjeverisë, tu i bërë video, ja, krejministri jonë, edhe në Tomoro u lëndë I doblje e mri I doblje e mri Pa, të dufërët të moraleros, të tjene sentinë su kënson prebërida para esta emisor E nëmërë të telefonë dëmërë që stëjë akë Zërën se, nëmë shumë, nëmë shumë, nëmë shumë, nëmë shumë, nëmë shumë, nëmë shumë F-f-fumida po -po -po por donde desecho en mí F-fum-fumida -po por donde desecho en mí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 A do li do li boshë. Ai po shëtesin në kasernën USA. Kasernën. Ato lekë të pompos dhe. Po, tromba zero ith, ha? Kur kështu, e sa i vjen faturën mua? Fatura e uit. Do të pombe, ekso trombe sahat, <laughs> mes sahat. Çfarë <laughs> <Qaferne>? lë? <laughs> U çka krye veri. U mori është pjesa më e rëndësishme e seriozitetit. Kaq mbaro filmi. Ja di mesazh tjetër që sapo na erdhi. Thuhet që, përshëndetje, i dhënë Zoti, ç'është kjo? Përshëndet i dhëndë zoti jetë shpresës, sonilju. Mjës... Jetë shpresës? Mose po, jetë... ka pasë për Tatjano. Mose ka pasë për emision tjetë, sonilju. Se si ti me gjithë dhe prapële të zohë për aspekt në karantin. Përshëne të qona, slogan i verës ishte shifë mësy e plasë më zemër, se legë t'ika. Le, ke follë, ke follë, ke follë, ke follë, fol, fol, u mellë. Musika maestra, të bistrashna, ka këshina në qide, në gorafti për edhja mi gjimindi. Alo, alo, alo, alo, alo Po ku Kus, jemë s'ke unë fanë? Prenda filin. Nga korqëmë. Ah, filin, ma, filin. Humoristi. E, përta një s'beni vetëm jo për të keshur. Mirë, mirë, ja. Po mere me qik, po punojnë me qik. Po mirë, benë, se yeah. jemë të ri, jeni do beni në një leka, do, do, do investoni, do beni gjera. Ti ke punu në qik, va? Po jo, une. Unë dhesh kam lipur që kam marrë dhe dyri këtu. Ke lipur? Lju për lju, pastë më dukesh ai lloj ajo lloj preri, më thon drejt do falesh, ë, me gjithë okay, respektin. Ah, mirë, dakord. Na, futën na mora bananin. Pyve të kërnatkë. Pyve okay. na merrin me prekorsë. Po, në korch. Kini pasuri javën e serrnatave, ë? Po, kacion e javëser. Ah, mirë, kacion. Topët, topët. Sa? Po s'kat më di emuri që këndojnë në dhomëri të çkave. Ashtu, ë? Ëve kanik, ëve kanik. Panik këndojnë këtyre makitave luksose e këndojnë këtyre vajzave të lehta që kanë lehtë të shojnë lehta. Unë këndojnë e qantave, zingjirave, vikën ato kora. Ashtu, ha? Plash, kebunej qik? Nga, mirë. <Baj>, Këti nga... <laughs> ja. Nga të vodhik. Ka t'in t'allëvej nëzirish, më shemë, o nëzijem nga i nati, më shumë se shë nëzijem nga plashin. O nëzijem nga i nati. E, mo. Nuk me një njëri. Interesant, ha? Se oh. qështë t'aj e për shtybin, duke shumë pajësorë po se dëgjuhet aty është aty aty është ka humor ka humor po aty aty aty se po aty aty maksi albin me të 30 e marrvesh don editori një vit në plazh vit i roz e marrvesh po mirë po mirë ska asgjë përse gripa e Vlorës ajo gripa Himalajës ajo ajo që zbuloi Fevziu po po e pajo se bardhë malajs është me pak ngjyrë po e skeleti Fevziu me kambë apo devet ka pasur në kambë Fevziu po marr devet pa Shko shkinë në një furë në buke, një për furës në buke, që ta hamë dhe le atë në buke. What the fuck? Ka mështimë se po do të mëzije shprap tani? Hmm... Nga mërzija, jo nga... Po së më zemë, nuk më zemë. Ok, në regullë. Po së më zuri... Në rrëndu. A, u së të zuri covid, ha? Ja, ja, ja. Ti ke bërë vakcina për jo? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Po kur edhe në vakcina të kërë që kishin të Po dal vetë u gaboi për percent. 100%. Është shumë i mirë. Si mund ta, domethënë që kemi edhe pak, domethënë kemi pak kohë që nuk kemi folur. Si mund ta përmbledhësh këtë verë? Mund të vesh për shembull një emër, slogani ose një kujtim dëgjon një kontributë ti. Ja vetë për lafiri tani. Kush? Slogan për lafiri. Ëmër. Slogan vetë të parë. Ah, okay. Ja, ja. Slogan. Ë, logo për mua ekziston. A është toa? Si, si, si, si. A është toa? Me me tre pika çuditca. Me i ta mashmen. Vetej në hotelin, thua sa ben, kaqë pa, Shhtu, ha. Ashtu, e? Vetej në shëzlonit, thua sa ben, kaqë pa. Ashtu, e? Shko ka brënd, thua kaqëshe? Pa. Ashtu, e? Shkretet nebe, të shkretet, ashtu, nebe, të shkretet nebe Ashtu, ha. e? E gjithas i ka shpresë për ne? Ka shpresë? Po, po, ka pa, pa. Ma, Ti në qa shprez... brezi të shëzlonave ishe? Una Ejo Unë ki parkimi Të parkimi, pa. lartë oh, Pa, jindru djeli njësoj të bje Ashtu, e? Pa, djevur ashtë shëzlonit si qe... për Ashtu a? Papo. Te madhe beso, ja? Papo, është fëshë në kardi kosit. Gja brenda makinës, ajo e cigare. Perfekt mfarë, perfekt mfarë. Kon e lir me çaj ka Londi. Hop, u po përcento që kanë domino. Usa burger, as punë burger. Te gendarës dominon. Me tërë të m pak tak tak tak tak i prit ata në mes. As burger. Hapshit në Amerikën, në Clin, në Pro League rvajut dominot e mia. Ashtu a? Papo. Qose profesion, çka ke? Profesion. I los dominon. Jam barito. Bariton. Pa. Oh, hammama. <laughs> hammama. Yirara, yirara. Jo, jo, jo. A, uh, bariton ça. Bariton kor barin derisa bëhet 1 ton. Bariton. Ah! Ja këtë profesioniste reja. Profesioniste reja. Kor 1 ton bar. Bar mi. Ah. Po. Ti ta to është për këtë? Jo, por marri po. Emër, po nip të ke? Ja! <laughs> Kish punë me! Ahtu i ku qa punë dhe thkisit në... <laughs> Dijo, për duhet kesh punë t'i? Ha? Ahtu duhet i ishte, për s'ka! <laughs> me... Garded, mereshte, me gardët, merështi, me gardët! Kish ta i merët me, me dominoten i. Mere, mere! Kekër sërë apu i merët me qëra? Oh, ja, i kam të mirët... U në marrës buzë të mna fila! Ahtu, e? O, i bind të mna fila mos në mirin gjenda! Ue! Helmut Tavans, e? Pësi i bindë, pësi? A stua? Mmm. Ndër të buta tani për të çeshur. Ah, më paçeni shumë simpatik, është shumë simpatik. Kudo ska, kudo ska se jam kurjes. Do flej pa, vao mirë. Gjumtë ëmbël. Mali mirë. Do dëgjohemi përsëri. Toni çik pasrma. Spesh ja? <laughs> ja? po, po, po, po. te kesh makt. E po sa shkoda si ha? E jua shkoda si ha me grosh, po shënom da me fasulet si thoni, fasulke. Çoftë doni shkoni blin. Ja se thot për, një prej <laughs> një mesazh, një mesazh për Trondafilin, thotë Trondafili punon bariton dhe ka shok bariton Mjekiçin. Oooo oh. Kjo të të? Filië? Aitë korë atë Ne atë, atë E atë E atë E atë E atë, atë E atë, atë E atë, atë Të ndërstjenë ta jenë, të ndërstjenë ta Olë e pa kare në të bunë kamonu në mirëtë E trejë të kjoë E trejë të kjoë E të të këngë në mirëtë Në kërëtore, unë jam E, sape Filës një mofë barë, ha? Në i kakë shumë barë, pap, pap, pap, pap, pap, pap Do të yeah, rikujtoj një super dance Nga një grupë gjerman Që që qëtë Snap, djë Snap, uh -huh. Snap, rhythm is a dance Lale <inaudible> uh <-huh. inaudible> have Do më falim dhe rolin dhe mua Ti esh shërbeti më shërbeti ja. Dë ndushejemi nga dritan shërbet të odja Dhe bëjt dritan shërbet të odja Bëjt <laughs> si <laughs> të <laughs> duashti, shërbet mi lekbër Milon takim, ja vëstetër, thërruqi, indruqi E guqile përruqi, gredo dhe vazani Shqirë, së shpiti, dhe për ju që sënëte Do bëni qugu, qugu, bëni një shtërime ka buq Buq, buq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 You said I'm funny, guess not enough, babe Cause I keep on sleeping through ya You want a good man, you want a wedding band Girl, that's in your hands Cause I keep on sleeping through ya Sleeping through your fingers through my hair You like to braid it Come on, baby, get this out Sleeping on my couch, all in my clothes All in my clothes just tell me us me leave me on read i'm the one who's waking up the oldest i'm the one you brag about to all your friends so why can i call you my man Also, Megan Trainer, Sleeping, Club FM Power Play. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio. Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundosur nga Foler Residence, pjesë e Bolv Group. Y studentëve i kanë kushte më standarde për qendrimin e tyre.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 Në telefononi në 069 20 86 930 dhe bëhuni pjesë e komunitetit tonë. Folle Residence, pjesë e Bolf Group. Nëse akuma nuk e këndruar dyshekum, e ja në Dorelan. Hyrë në dyshanë dhe zbulo kualitetin e dyshekve dhe krevatve Dorelan me ullje dheri në 50%. Mosë humboferë tënë, baron më 29 shtatorë. Dorelan, dormire bene, vive remeljo. Dini se si më tha gruaj e më bramë gjitha më bëllësi. Gjithi jetën time kam bërë tashuri vetë me një burë. Dhe zekonisht këke qënë ti. E si da kuptoj këtë zekonishtin? Just the two